Come on. entzule preziatuak Hemen gara berriro ikar hori gabe. Egunoan bai. Unai eta jala berriro zuekin. Kontu interesgarri asko kontatzeko prest eta ikar horik ez. Aurreko saioa moinagutziago bentzak. Harrera oso ona izan baitzuen egin genuen lehen saioak. Hala da. Eta asko postu intuen horrek. Gogoan izan kontu interesgarri gehiago nahi baditu zue, gure webean topatuko dituzuela. mra fundazioa puntu eus webunean. Ana aurkituko dituzue dokumentu desberdinak, bideoak, audioak, zuen gogoa xetzeko nai adina elika. Akordatuko Agordatuko zaretenez, aurreko saioan Greziara jarreginen begira eta gaur ere ara begira jarguin dezken gausak pilpilian daudeta, baina ez. Gaur Atlantikoaz beste aldera egingo dugu jauzi. Hori da. Argentina jarriko ditugu begiak ta baldetuko dezue normala denez eta arrazoiz. Hau beti kanpora begira jarriko dira, noiz jardungo dute gutaz. Baxakinez azue gu kanpora begiratzen dugula ikasgaiak ateratzeko. Asko dugu ikasteko Argentinako esperientziatik. Europan jasaten ari garen erasoa, orain oraino gehiogaita bosturte Latinoamerikak jasandako berbera da. Zorraren krisia sortu eta ondoren austeritate politikak inposatu. Horritzen dezu aiala kanpo zorra betiko zorra kampaina,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 Manus Robles arangiz fundazioko kideak gara eta gaur kokodriloez, austeritate politikez, pobreziaz eta larunbateko bat, larun manifestazioaz jardungo dugu. Eta berrikuntza batekin gatoz, gaurkoan bizitatso bat izango dugu. Bai, ez galdu gure gonbidatuaren itzorrotz eta argigarriak. Guk ikusten ez ditugunak azaleratzen osoiaioa iaioa daite. Erneberaz, irratei libreari! Leongiekoren la bizikleta. Argentinako kantautorek garrantzitzu denakkoa dugu leongieko eta kantak 2000 bat ultera gara batza. Urte hortako abenduan potso gazteari espeinia dago eta leprati bera da bat biziketako aingerua. Iriburuko egoal eskola batean lan egiten zuen lepratik pobreziak gogor zigortutako gune batean. Mila eta bateko abenduan, krisi eta agatazken testu inguruan, poliziak eskolara rekturatu eta tirokasi ziren. Leprati urduan, terrazara irten eta ondela esan ziren. Behera arma horiek, hemen, ari diren umeak baina ez dugu. Por las esquinas del barrio, por callez, zen bat aurko saioarekin urte muga bat aitzaki hartuz. Hala da, ez zuen, baina ela sendikatuak ehun urte bete zituen orain la urte. Bi mila eta hamaikan. Eun urte, betetzea ez da daedonolako gauza erakunde gutzik lortzen dute. Hori dela eta omenaldi bat egin ziguten, bat eta bakarra, eta baddaki zuen on izan zen. Entzule argienek, da guren entzule guztiek asmatuko zen duten ezta?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 2000 urtean abiatu ziren foro sozialetatik ezagutzen dugu elkar eta ordutik harreman biguna izan dugu zertleakoekin. Baina egin ziguten omenaldia konkitu egin gintuenera bat. Urrengo urtean 2012an geu gonbidatu genituen ona. 90. hamarkadan Latino Amerikak jasandako erasoari nola egin zioten aurre jakin nahi genuen eta ikasgailugarri eman ziguten. Entzun bestera honako hau. Ea zehiruitzen saizuen. Colega, José, un abrazo. Este codudrilo que se duerme te mira haciendo cartera. Que si nosotros nos quedamos tranquilos, este, nos pasa por encima, el asesor, el capital financiero eh, tienen eh, son, son enfermos, tienen una habilidad de riqueza y acumulación de poder. Eh, impresionante y que la particularidad de Pareral con plata absoluta todo, inclusive a los gobiernos. Ederra zteako laguneen lehen irakaspena. Lo gelditzen den krokodiloa cartera bihurtzen dute. Ezna egon berdu hortaz. Ez badugu nai cartera edo poltsa bihurtu. Ezin dugu eldi egon. Horixe, ez geldirik egon, mugitu. Esango dizute mobitzeak ez duela zertarako balio.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 Duintasunez, zutik jarrita begiratzen badiogu ordea, txikiagoa da. Erraz esaten da, baina komplikatu da zutu nik jartzea ez da? Mobilizazioak egin, ingurura begiratu eta batzuetan esaten duzu, nondago jendea? Gazaten ari garen erazkoaren aurrean, jende guzti kalean behar luke, baina, baina ez, beldurrak indarandia du. Beldurrak, makur egiten gaitu, belaunikatu. Eta sinizaratzen digu boterea bestearengan dagoela. Baina sutitzen bagara, gu gan boterea. Ba, ez dakit bat ali sentzu ni sandudan zertarako joan manifestaziora. Horrengo egunean berdin gaudeta. Nahi baino jende gutxiago mugitzen da, egia da. Baina horrek ez digu etzipena sortu behar. Begira bestela zer dioten gure lagun Argentinarrek. Ahiko bezago, osea, trabajar primero nos reíamos con Pístor cuando charlábamos con algunos porque recordábamos de esa época eh, las marchas flacas decía algún poema que le había hecho un compañero nuestro que decía las marchas flacas que nos enamoran Era marcha eran marchas flacas porque éramos tan pocos que dábamos un lástima <risa> porque claro la gente decía ustedes son buenos tipos buenas personas buenas mujeres buenos hombres pero la verdad están desfasados con historia Bazpare, esan duen zatitxo bat errepikatuko dut, ez bai da oso ondoen zuten eta Michellik esan du, ba, beraieken intenzituzten manifestazioi, martxas flakas deitzen zietela. Martxas flakas, ba, asaltzen zan jendea oso gutxia zehola, oso gutxizelako. Berak esatezun, dabamos pena de lo pocos que eramos, es? Eta, hildo horretatik dator, zetearen irugaran irakas pena? Nola adorea izan zuten, seinisten zutenagatik borrokoatzen jarraitzeko. Amaitza 11 flaka egin zituzten, baina eutzi egin sioten. Hamarkada batez eutzi eta azkenean emaitza lortu. Mobilizazio eutzi behardiego hortaz, jarraitu mugitzen. Ez dakiguz noiz zerta daitekeen emaitzak emango dituen txinparta, baina martxan segitzea da modu bakarra. Mugitzen ez bagara, gauzek okerrera egingo dute.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 Eh, y yo decía no nos equivocamos resulta que hoy hay convenio colectivo de trabajo en Argentina y la pobreza sigue hoy en Argentina hay se hizo la devaluación hay toda la política de commodity y la pobreza sigue hay mercado interno para los pequeños y la pobreza sigue se derogaron le las leyes de obediencia de vida y el punto final y la pobreza sigue porque la herramienta de dominación es esa es la clave Ez estructura, el hambre, la pobreza, la desokupación. La desocupación no es, la necesitan ellos no solamente para concentrar riqueza, sino para hacernos mierda a nosotros, como clase. Pobreziarekin amaitzeko borrokatu zuten. Víktor de Genaro kesandu, pobreziarekin amaitzeko galdeketa egin zutenetik, amar urte pasa zirela. Urte hauetan gauza kasko lortu dituztela baina pobreziak hor jarraitzen duela. Borrokan jarraitu behar da. Norbaitek esan dezake, baina ezin da pobreziarekin amaitzea. Ez dakitala den, baina Viktor de Genarok esan du asmatu zutela. Nola daiteke hori? Galdera horri, galdean okerantzun ziola esango dukenik. Zertarako balio du utopiak? Martxan jarraitzeko. Martxan jarraidezagun ba. Vamos a conseguir, hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. dato ya no sé para qué tuviste tanto cuidado las miserias humanas que se ven a luz como cuando veíamos un perro andaluz yo no sé qué pasa pero sé que pasará sé que este mundo pronto se destruirá esta oración esta invocando para Dios ya que no están mirando su piedad yo imploro y como pecho lloro mascando mascando masticarlo masticado tanta bronca que mostra Lo que esta vida me hace sentir Bueno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 Baliagarriak zaizkigu irakaspenok, ezta? Gainera, hauek guk baino grazia ondia esaten dute. Baiz, lantzarik, gabe. Naiz eta momentu batzuetan estan guztizarki ulertuagian, beraz berri zentzuna izatekotan joezazue gure guekunera. Go Argentinaren irakaspenak erabiliz Euskal Herriko eskubide sozialen karta martxan jarri genuen, eragile desberdinen artean. Alientza zabala da eta programa sozial bat adostu genuen. Erreza, erreza da programa soziala betetzea, ez, baina horrera egiteko laguntzen digu. Horregatik kalera ateratzeko deia egiten dugu. Larun bata honetan Bilbo eta Irunean manifestazioak deitu ditugu. Hortazitze egiteko Sabianza dugu hemen. Erla sindikatuan trebakuntza arduraguna. Egunon Sabi, onkietorri gure da. Hola, egunon. Programa soziala ipatudigu naik. Euskal Herriko Udun Soziararen lorpen garrantzitsua kritikazik nolabait akzio ora pasatzeko pausua. Zei uste duzu dela programa sozialaren ekarpenik indartzuena? Bueno, nik esan gonoke, eh, programa sozialaren alderdirik importantena ez dagoela programan bertan, da, eta egutxiago eh, eh, testuan bertan, ez da? Eh, nik uste, eh, kontuan hartu behar dagoela, nondi gato zen, ez da? da? Nik esan gonoke, Eh, azkeneko krisi honen, zortzigarren eh, bueno, urte honetan, egin dezakegura panorama txiki batetan, nik uste dut, lau fase, eh, movimendu sozial eta sindikali bizan, lau fase pasatu ditugula, nik uste dut, lengo fase batean, lengo urteetan, eh, gehiengo zindekalarikin batera, saietu ginen erantzun bate, bate batean, zegoen eh, holdarraldiari, zegoen eh, krisi ekonomiko eta sozialari, Bigarren fase batean, e, beste erantsun mota bat bilatu genean, genuen hau da eh sindikatu ezaparte bilatu genuen mugimendu sozialekin ere eh menpekotasunik gabeko mugimendu e, artikulazio bat osatzen mugimendu sozial eta sindikatuen artean protesta egiteko eta grebago aurko pilo bat bestea beste eta manifestazioak eta bestelako ekimenak bultzatu genituen lemu horretan. Gero nik uste ez, Ba, artikulazio horretatik, sortutako mugimendu horretatik, hirugarren fase bat irekidala. E, e, azkenean, bentsatzen behi gainoen, e, bueno, ba, proposizioen momentu bat, o proposizioak egindar genituela, eta o sa, protestaz gain, proposamenak egindar genituela, eta horri, edantzuten dio kartas sozialarekin eta programa sozialarekin egindako ebilbedea. Eta Bueno, Fasea guak ez dira bat abesten atzen ez solapatu egiten dira horrean dibatean. Ez da? Baina bueno, kritikatik, proposizioa lapaze batzala, eta urte honetan bertan ere, nik uste da, eta ipatu beharra dagoela horri e, e, erako ditutaduk egun alternatibain duguna. Hor, nik uste da, laugarren fase bat, solapatu egiten zeuguna, eta hor e, da, beste bueno, mezu bat. Aldak eta aldakarrikatu behar da, proposamenak egin behar dela, baina horretaz aparte ere, e,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 Honetan, interesgarria, badakit oso luzea eritxun ditzela baina ez da programa soziala baizeketa prozesuaren zefasetan kokatzen garan eta ze landu nahi dugu. Nik uste, ilu ere moiek, ez da, e, instituzioi aldaketa eskaera eskakizuna aldarrikatzea, bigarrena proposamenak egin eta hirugarrena e, izan nahi dugun aldaketa, okin nahi dugun aldaketa guk eragir gu gu, bizi ez da. Aldaketarik ez da egongo gizarte mugint mendurik gabe, zure itzeak dira oiexabi kalera ateratzeko momentua da? Bai, dago. E, e, Joseba Zarrinei biak, e, moroak e, gara bedaino artean, eriburuan, bukaeran esaten zuen e, e, e, plaza publikoa guztu beharra dagoela, plaza publikoa mercatariek eta boterek okupatu dutelako, eta orduan behar beharazkoa zela, hiltzen e, e, zeiko, son betafora polita zala, Eta Naomi Kleinek, eh, la doctrina del sob di buruan e, du Bain Roosevelt presidentea e, sindikatuekin bildu zala. Eta bilera bukatutakoan esan ziela sindikalistei eh eskatu didazuen gozi horrekin e, ados nago, baina ni baina badizuen nikoeri egitea galear junzaistea eta behartu nazasue hori egitea, ezta. Da bueno, uste bi metafora bueno, bi e, Hojek bai sorrien indiarrena ta arusbelena adierazten du politika e, egibolobil bat, ezta. Eh, instituziak sekulara komuga e, politika egiteko eta kanpotikera egin berseiola. Eta zeinek egintzen du neurri handi batean plaza publiko hori betetzen duen, ezta? Eta plaza publiko hori merkatarriz beteta edo transnazionaleiz beteta edo bestelako botere beteta eh dagoen bitartean, ba, parlamentutan egingo du, egingo da plaza publikatik egintzen zaino, ez da? Ota hor guk, plaza publiko hori guztu eta okopatu barra dugu, ez da? Nigu hori da, aldaketaren logika mm -hmm. neurri di batean. No. Eta eraso neol neoliberalen baitan, sindikatuek dugun jasarpena ere oso gorditza da? Eta eraso hau, bertako instituzio eta patronaletik ere badator? Hortugu lan erreforma, zenbait sindikatu legezkampo guzteko gauzaiak mm. Bai, e Atzo militante sindikali bantzuki nero nintzen eta pixkate krisiaren ondinko lan jokarri esplikatu usta, zen bueno, izan da prozesua eta eh, nintzen komentatzen nuen krisi hau nolakudeatago da, zerratik kudeatu da, kudeatu dan betzela, esta? eta nire ustez e, e, horrela kudeatu da aldi berean demokraziari sekurako golpea eman zailako, eta nik esango nuke sindikali idatzen ari den holdarra e, aldi erreplizigu hori E, demokraziaren, krisiaren, e, barruan kokatu behar e, degula, ez da? E, Pierre Bordie, e, sociologo frantsesak duela ez da gildaro eta emez diplomatik nola de e, e, artikulu batean la esentzia del neoliberalismo, zuen titula esaten zuen neoliberalismo azala e, kolektiboa suntzitzeko programa metodiko bat, ez da? eta nik ustez e, Bordiek esan dako gura Verdaderoagoa e, da la baina, eh esan zuzenen baino, ezta? Ze oso garbi ikusten ari daren ikusten ari gana e, kolektiboyen arkako e, e, erasoiek, eraso ez hiek, ezta? Alderri o ma, sindikalean oso garbia da, baina kapitalismoa bezain zarra. Azken batean, enpresak e, zera nahi duela. E, langile banakoaren artean eta enpresariaren artean ez da dilla egon inyungo istantzia kolektiborik ez da dilla egon inyungo edientitate kolektiborik ez da egon inungo konsientzia hartze kolektiborik gertatzen zei ari buruz eta hau, hau, e, banak, banakoaren kudeakita egin ez da. Bueno, Gartzeletan berdin pasatzen da, eh? e, presoaren artean eta instituzioen espenitenziaren artean ez egon E, inyungo referentzia kolektibolik, ez movimendu sozialik, ez abokatumen kolektibolik, ez inungo ez eh, eh, banakoa, konpondu da daia, estatuaren, o, o estatu onipotente horrekin, ezta? Baina, kolektiboen suntxik eta hori ez da ematen bakarrik maia sindikalean, nik uste eta dideaz, eh, pobretuaren, eh, pobretu izan den haren kulpabilitzazio prozesu individualak eta hori nola areagotzen ari dan sistematik eta baita ere, E, pobretziaren ari ez fenomeno despolizitatu, deskoletibizatu, nahi da, e, bakoita sentitu da, hori e, bere arazo personala da bere e, zea personala da ez Eta, bueno, ba, nike hor kokatu konuke, nike beste bestela, egingo galen duen e, ez, eskazi, nikalintzari ez azoiten zaio, nike e, eusodet, edakurketa oso bitimista izango zala, ez da bo, sabi timista izateko, zahemen, demokraziaren aurkako eraso badago eta atal batetan ba sindikalistari ere bere parteatukatzen dutatzen zaio, Eta testu inguru horretan Xabi, zein da sindikatuak eman dituen urratsak? Zeintzuk dira sindikatuak eman dituen urratsak? Bueno, argi dagoena da eh eh sindikatuak iraganean eragiteko zituen tresnak ikaragarri agoldu direla krisi honetan, ezta, krisi honetan beste, beste aldaketa normativo oso importanteaki izan dira, sindikatuaren eragin nauzea negoziazio kolektiboan ematen za, eta negoziazio kolektiboaren aurkako erasoa eh kriminala izanda alderdi normatikotik, ezta. Hain zuzen ere erreferentzia kolektiboiek suntitu behar direnean, eta hori, esaten nuen ez langile banakoaren artean eta enpresaren artean, ez da dila egon inu estantzia kolektiborik, ez da itzarren kolektiborik ez, ez da? Danan dana Cristiano Ronaldoak izango begine bezala dana doz dugu negoziatzekoa demena, eta kontuan hartu gabe guke egiten deguna, o, da mundu egiten deguna, edo zen dezake da entrenamento pixka batekin, guezia eh? Cristiano Ronaldoak, eta ez daukagu negozio zehat ez badako ez badako kolektibuk egiten ez da. Da horretan ba sindikatuaren edagina ikarregarri aguldu da, ez da. Eta orduan guk esaten dugu askotan e, urte hauetan zera egiten ari gara, Zera egiten ari dela. E, imax demasi tope jartzen, da, eh? haudaikerkuntsa, berrikuntza eta garapena maila sindikalean, ba ma martxan hartzen egia bilatu berditulako tresna diren unkorrak e, errealitatean e, edaiteko, ez da. Eta oso modu prekarioan eta oso modu e, apalean e, erantzuten ari gara, ezta? baina prekario dalako eta apala dalako garantzia eman behar dugu, eta aurkitu bueno, e, ditugu, lo, ikurtzen ari gea mekanismo batzuk, edo tresna batzuk, e, beste a-beste, ba, bueno, intzarmen kolleitibotan inkorporatzen e, ari garen e, e, erreforma laboraren aurkako klausulak, edo e, bau, duela gutxena Farroko Parlamentuan, eta e, erkidegoan tramiten dagoen harriak e, inbendak egitea, ez da, kontraten eta badan baldintzak errespetatu egitezen, eta agarra, ez da, inzidentziaz, e, ekimen oso eskaseak dira, e, oraindik dik e, oso langile gutxi dira egiten behidea, baina, beren balioa ez da, bere e, zabaltasunean, baizik eta, e, demostratzen dela posible dala, peste goza batzuk egitea, ez da. Eskasa edo esan dezu, batzutan, iruditzen zaigu, guk gauza gutxi iten ditugula, gutxi lortzen dugula ez. Baino bero patronala da torta, gure kontra, izugarrizko eraso eta egiten du ez. E, tematu iten da patronalaba sindikatu, borrokan dabiltzen sindikatuen en kontra. Mm -hmm. o, e, nola azalduko zenuken? Bueno, Bona, hori oso logikoa da. Ze, e, guk, guk, guk, gu Usten badi metafora futbolistiko, bueno, kiloleko metafora dut hartzen, gu gure tanteadoreari dore ali begiratzen digugu, eta zei ikusten dugu. Gure galera ikarra garrida betur garrida da, ezta? Berreun mila persona jundi da langabezira, jendea ikarra garri pobrezen ari da, babes sozialaren sistema porrelte egiten ari da, e, langabetuen erneko irurogeia ez, ez du zari, ez du inungo diru zarrerarik jasotzen, eta hor uretzako golea da bat pairatzen ari gara beldurgarria ez da. Hori egia da, eta hori horrela da, baina hori ez da egi guztia. Ezke patronalak kapitalkor oro behar du ez du bakarrik garaipena behar. E, nik esango nuke bigarren munduko gerrata gero garaaipena eztzen hain borobilak, baina Oin, e, adibidez, Euskal Herrian ikusten e, beintsak Euskal Herrian pasatzen ari ikaragarri irabasteen irabaziaren eh eremoan balode horban batzuk, ezta? Eta nikusten eh oso maia sumean eta prekarioan lortzen ari garen e, erantzun txiki hoeiek adibidez Itxalmen kolektibotan lortzen ari garela patronalarentzaz sekulako arazoa dira. Gure lorpen txikiak zergatik Demostrazen dela praktikan bestelako kasu honetan negozio kolektibo bat posible dala eta kol bestelako kolektibo kolektibo hori egiten duten enpresaria ez, ez daude de eta enpresa ez da enplegua galtzen. Hau da eta patronalak ez du behar bakarrik irabazi handi bat, baizik eta erabateko erabaziak nahizte irabazia txikiagoa izan, ez dakit ondoz begatzen ari naizen. zen. Behan du, orbanigabeko eh, eremu bat. Zeren, bera badaki, bestea beste, momentu honetan, eh, lanarremanak arremanak eh, disiplinatzeko sekulakoa almena daukela. Sekulako, bestea beste, sekulako lagana bezia dagoelako. Baina, badaki, etorri aitekela beste momentu bat, nun, eh, dangabeziaren gabeziarin, eh, hori ez da impotentea, eta borrokarako ahalmena handiago izatea. Orduan, existitzen diren bestelako negozio kolektiboeen referentziak, ba, garrantzi handiago hartu dezakete, ezta? Uh -huh. Eh, ni esan nahi nuke eta apaltasun osoz eta, zea, Euskal Herria Urtze sindikalba da. gure miserik ikusten ditugu, normala bezala, eta asko fustigatzen gea, baina Euskal Herrian e, afiliazio tasa Edozien Sindikatoria Filizautesa, eguneko oita marrekoa da. Espainian eguneko amaika eta frantzian eguneko bostetik ibera. Ordon, emengo patronala, naista sekulako hilabazik e, euki, oso preocupatuta dago, oso arguratuta dago. Zai ikusten orban hori, e, orban european maian ematen ari garen, e, orban hori ez da. Mm -hmm. Dua lagun xabi? Itxegin e, genuen gai estandin ekonomilariaz, eta estandinek e, zelan bere azkenengo liburua orkesten zuen bideo hori komentatzen genuen. Prekariatua, klase sozial berria da liburuaren izenburua kastarera esko bertzioan. Jator bertzioan, klase sozial berri horri arriskutsu abizenak harraitzen dio. Hau da, prekariatua, klase sozial arriskutsu berria. Ina hori oso garrantzitsua dela diosku estandinek bideo horretan. Bai. Eh, bai, ni oso pozik nago grezian eta Espainian diozatzen ari da denarekin. Eh. Sesa nahi des horrekin. Eh, Bigarren mundu gerratik honea eh Europa, iñusei izulizabazi eh demokrazia kristaoa eh, eh bi alderri o bi erreferentzia eh, politikoen programak eh, ukatzen duen erreferentzia eh, politikorik ez bada 80 70ko hasieran momentu baten PS irabazi zuela Italian baina zuen gobernatu hau da eh, gerra hotzaren logikanetan ez hori etzalako posibleo eta gaire gehiago Maastricht tratadoa aprobatzen denetik Europan, eh, ez du inoiz irabazi Europan, n eh, eskunde bat eh, eh, kredo neoliberala eta momentu honetan austeridadea e, e, aldarrikatzen ez duen partidu bat, ez da? Eta, seintzorretan, egresiako berriak, batean engualdiz Europa, eraman e, boterea, austeridadea kostionatzen duen ade, e, indar politiko bat, ez da? Eta hoi fenomeno berria da, eta hoi da, gizartearen e, irabazi bat, ez da? Eta beste kontu bada izango da, zer egin dezakingo berrure, zer egingo duen zer pactatuko dean, O, Europan barruan jarraituko, ba, bueno, edorkizuna ez dago idatsita, eta ez dago idatsita, ari abaziko duten ikaske, edo Espainia e, fenomeno berria da. Eta Espainia jartatzen ari dena ere oso interesantea da. Alde batetik, hori enkoesta elektoraletan ere e, e, credo neoliberal hori horrezkatu duten bi familia politiko nagusien e, hegemonia kolokan agertzen dalako enkoesta elektoraletan, Baina asko zer importanteagoa da nereus nere eh bueno, ikusak ikusak dira eh nik ni ni dela urtebete ziur negoen, e, espainiako historia ezagututa, bipartidismoaren galerari, eh etorriko eh jarraituko sitzaiola eh baten eh azkundea. Mm -hmm. Nigoi, bueno, eh estakit. E, dirua ja, jarriko nuke mai gainen hoy hau ba, ba, ba da. Eta Bueno, bai enkesta ektorale gero eragialitateanik esekin mundi joango da, eta enkesta kelatzen nahi dutena da ezkerreko referentziak ere or daudela eh jendea ez dala da erotu eta jendela jende eh Espainia mailan jendea, jendea, e, maia, jendea e, ez duela ikusten eh berri baten garbia dela, eta orrak esan nahi gauza kondu joango dien edo arriskurik ez dagoen, eta baina da, indartzen ari den e, referentziak Ez dira horiek, eta hori sekulako. O sea, eta hori da e, mobilizazio sozialaren e, e, e, eragina, ezta? Da? Ba, daude, ba, adidez, osasun publikoaren aldeko martxak ereko daude. Madrid izan da, ni gustete referentzia oso potentea azken eh askotan esan dugu e, zekalte egiten sitzi zigun eh espainako sindikalgintzaren aulezia, ezta? Baina E, baita ere, ziorrazki, momentu honetan, ba, kontrakua esan behar dugu, zentzu batean, ezta agian ze oportunidade, irekitzen ari dira, espainiamean ere, halako e, e, mobilizazio ere moak, irekit dira Eta zentzu horretan, e, ziorrazki, azkeneengo urtean, mobilizazioa handiago izan da izan Euskal Herriak baino. Eta hori ere, bagari esan behar eta hori gure edentzuntizun adara. Eta hori, horek zere esan behar, azkenean, e, jendeak, E, bilatzen ditula bela referentzia kolektiboak, ezta? Eta eh konstruitzen ditula referentzia kolektibo batzuk eta eh ezorkizuna ez dagoela da idatzita eta aukerak ere irekitzen direla,stantza ni sentzu horretan. Eh nikuzte e, Espainian, Herresian eta Euskal Herrian eh Dramagon prozesuarekin eh nikuzte mezua transferitu gar degula, ezta? Eh neurri handi batean irekitzen ari dira urte hauetan e, borrotatu e, bilatu izan duguen eszenarioa, asta. O bilatu izan duguen eszenarioa neurre batean ematen ari da. E, eta eh eta modu, bai, bai kontradictorioa, bai, baina horrela, horrelakoa bai, dira oportunidadesa, oportunidadesak ez dira garbi, asta. Bai, Eta elkarrizketarekin amaitzen joan gaite zen. Naiko nuke errezka taltu Estandineen bideotik beste ataltu bat balaketeta gustatuko zaizula. Estandinek aspi maratzen du zeinen garrantzitsua den klase kontzientzia, eta kasu honetan berak prekariatu deitzen duen klase berri honen gide diren pertsonak, hain zuzen ere, kontzientzia hori baleratzeak duen garrantzia nabarben du. Eta horrela dio. Miloika pertsonek kontzientzia hartzen dutenean klase baten parte direla, soilik orduan elkartu gaitezke eta politika berriak lantzen hasi. Eta horrekin lo duta, e, azerre dagoen talde batek, klase batek eralda, eraldaketarako duen boterea aipatzen du. Hmm. Bai. Azkenea marka datan, e, nik usteet e, akademiatik, eta edemo eta, e, e, politikotik zenbat aldiz e, azpimaratu da diskursua, klaseak eta ez dira esistitzen, ez, ez, ez, ez da. No, nik ere, ez izango klaseak modu objetiboan eta egitiz, ez dira egit esistitzen baina borroka sozialdean gehitugenak edo buruzko sindikaldean gehitugienak herbi ikusten degu, ez eh klasea nola edatzen dan eh borrokatan, ez da, baina klasean eh de batez conciencia artea ta, klasea edatzen da ta inoiz gatazka handi toki batean, enpresa batean edo emu boten sortzen da gatazka ta klase hori ereik egiten da. E, E, identitate kolektiboa sortzen dalako, esta. Da? da nik uste dut maila strukturalean edo maila ondian ere, ba ni uste eta Espainian eta hori sortzen e, ari dala modu hori precario contradictorio, ba, zea, hori horrela da eta hori, de, hori ere hori gertatzen ari da e, gizartearen beste beste eremu askotan, esta. Gu badako esperientzia bat oso kuriosoa da, esta. Nik e, askotan galdetzen diet gure sindikatuko didegatua edatzen dit. Zergatik? Zergatik afiliatzen da jendea e, sindikatu batera. Eta denek izatzen dute, ez jendea afiliatzen da, e, interesa dukelako edo e, beharra dukelako, ez da? Bueno, ba, inkeztek, eta inkezta oso potenteak garbi adieraztun dute, jendea ez dara afiliatzen gehien bat, bere intereze edo adazo bat okanean. Jendea, afiliatzen da gehien bat, ikusten dunean, bere enpresan, e, e, langileen ordezkaria dana, haragitzen e, dituen baloreak, onak direnean. Bedatza. Jendea bat egiten du identitate eta balore etiko batzukin, eta ez e, e, epemotzeko beharrekin. Egia da ere, badago la filiazoko bat beharrekin eta antzea ez da. Hau da, e, badago nik ustez, reinkoestaiek azkenean reflejatzen dutena da, E pertsonek badaukegula politika eraikitzeko eta identitate politiko bat sortzeko balore batzuen inguruan, ezta? Gure interesak baino lehenago, ezta? Eta sentsorretan ba, ba ningu ze ta hera bat konpartitzen dut, standik eh esatzen, esaten. Hhh. Uh Horrenbestez -huh. uh -huh. eh eta, bueno, elkarrizketekin amaitzekoia, ja. ez zaizkigu falta motiborik batean manifestazioatara joeteko. Zergatik esango zenioke, jendeari larun batean, Manifara etortzeko? Bueno, ba... E, nik uste daukeun e, motivazio haundiena, izan behar duela, e, ikuskontu sindikalitzen dintzat, e, izango dela Manifa bat, e, gure aldamenetik eskulsatuak izan direne, personen, kin bat egiteko, ez da? Gu defenditzea guaz, programa bat, gehien bat, E, babes soziala behar duten, e, e, duten jaten ditzen diolaz, eta horregatik nik uste, e, e, indar erakusketa bat izan behar dola zapatukoak, e, bestelako politika egin ditezen, eta hori alda errekatzikoz. Eus ondo, no, Mila Esker Xabi, Zue. enbora tartea eskaintzea batik, eta argentinarrek erakutsitako poema bat, eta dugu. Talaxe dio, Marchemos, gritemos, protestemos que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir se sepa que no estuvimos de acuerdo Larunbatean ikusiko dou belkar Bilbon Bilbon edo Iruña Bai Hoxe da Kando izan Ikari hori da Privatuek.